Спитав Олексій Іванович, старого психіатра. Ну, те, що вони дивитимуться на вогонь. Той криво посміхнувся. Це не вогонь, а правдиве автодафе. Що-що? Спалення книг, заборонених інквізицією. Де ви тут бачите хоч одну книжку? Обурився Олексій Іванович. Та якби на карту було поставлена ваша чи моя свобода, здоров'я пацієнтів, я спалив би навіть книжки з вашої валізи. Ви не розумієте, що вас можуть звинуватити в нацизмі? «Паліть!» – я давно знаю, їх на пам'ять, – здвигнув плечі мадам Ліценківич. Але паління книжок легко переростає у звичку. І знаєте, шановний пане докторе, якби ви не вичищали все, завжди знайдеться привід, аби вас і мене відправити самі знаєте куди». І існує лише один засіб – проти отрута. Що ви маєте на увазі? Писати доноси. Тільки якби всі це почали робити, не залишилося б нікого. Треба просто прийняти те, чого не можна змінити. Бути бездіяльним, пасивним. «Ви не бачили того капітана?» Чомусь пошепки сказав Олексій Іванович. «А ви...» Не знаєте, що у 39-му році цей капітан, тоді ще лейтенант, вивіз звідси із Лаврівського монастиря бібліотеки, здається, до Смільниці, де їх спалили, і забрав усіх ченців? Звісно, він виконував накази. Утім, люди кажуть, ніби це сам нечистий, бо навіть куля його не бере, він нас усіх переживе. Отже, цей нквд безсмертний, іронічно посміхнувся головлікар. лікар, таким, як він колись відтинали голову, а серце пробивали осиковим кілком. Моліться Богу, щоб він не стрінувся вам знову. Я атеїст. Богові байдуже, чи ви атеїст, католик чи юдей. Без його волі жодна волосина не впаде з голови, я це знаю. Коли мене двічі розстрілювали, я казав собі «Бог зі мною!» А тому не може трапитися нічого лихого. Але ж інших вбили? Так, їм не пощастило. Мусили незабаром відійти від вогню, бо стало гаряче. Листки, змережені старанним почерком давно померлих ченців, корчилися в полум'ї. «Ну що ж», – сказав Адам Віцентійович, – «мої предки». Не раз постерігали подібні видовища у Фламандії, Іспанії, Німеччині. А потім їх самих спалювали на кострищах, як іретиків або чеклонів. Коли я дивлюся, як горить папір, у мені щось оживає. Здається, ніби ось-ось розірветься запона, яка віддаляє минуле від майбутнього. І я згадаю усе. От тільки не знаю, навіщо це мені. Піду прогуляюсь з садочком. Олексій Іванович заплющив очі, і запах диму пригнав йому видіння. Туша вепра на величезному вогні, Золотистий килим, застелений поверх густої зеленої трави. Оксамитовий присмак – мальвайлі. Перстень з печаткою врізався у палець руки з пухою від меча. Рожеве небо на заході. Хлопчик-слуга накладає мазь на поранену ногу. Лікар стріпнув головою, відганяючи ману. У нього ж ні роду, ні племені. Мати прибиральниця в школі з варикозом на ногах. Тата взагалі не було. Стеля, що завжди протікала, доводилося підставляти миски, вічний запах сирої крейди. «Де мій батько?» кричить він худючий підліток, і мати б'є його по лиці. Кров з розбитої губи гідкий присмак крові. Тим часом старий лікар майже зникає у надвечірньому тумані. Олексій Іванович повертається у 1949 рік як у нову реальність і бачить пацієнтів у санітаріузагоспа Стефана з розчервонілим лицем і вилами в руках. Дим від автодафи ХХ століття підіймається вгору. Але, здається тільки, Олексій Іванович сприймає його як жертву, марну жертву. Він дивиться на людей, котрих неможливо вилікувати, бо душу лікує тільки інша душа. Рани закриваються і відкриваються, ніби двері. Їх не можна забити дошками наухрест. Вони відкриваються від кожного подуву вітру історії. Чи навіть випадково підслуханого слова. «Я теж божевільний». Отямлюється Олексій Іванович, тільки ще здатний себе опанувати. У гарячому повітрі над вогнищем тремтять обличчя людей, яких він бачив досі, сидячими на ліжку або згорнутих у позі ембріона із закутаною головою. Тут, у саду, на свіжому повітрі, вони такі самі змучені, виснажені, але вогонь відбивається в їхніх очах дерева, він, їхній лікар, стіна за якою Добромель з його убогим базаром, заповненими трупами-криницями і соляними шахтами, де непохованими